kichoa cha somo la leo kinasema sisi ni au ambassadors wa Yesu sisi ni au ambassadors wa Kristo e, hii ni sehemu ya tatu ya kitabu cha Wakorinto wa pili. sehemu ya tatu ya Wakorinto wa pili ule mlango wa tano. eh mlango wa tano tulianza wiki kadhaa zopita sehemu ya kwanza kama kukumbusha tu tuliona habari za arabuni ya roho. kwamba eh kwa ruga kingdoms atupe enest. kwamba Mungu ametununua, ametukomboa. Sasa tumenunuliwa sio kwa kwa bei yetu, hatukujinunua. Ametukomboa ni kama ameenda katutoa mahakamani. Hao katutoa eh, gerezani. Lakini akatanguliza arabuni ya roho. Arabuni ni nini? Ni Malipo ya awali. Kabla hujanunua kitu chote, labda nyumba labda milioni 20 au msini siyo wote vi ukawa huna uwezo ukalipa sio huna uwezo mungu soma maana uwezo lakini ukatangulia mpango wake akatanguliza arabuni au malipo ya awali akatupa roho wake, akakaa ndani yetu yeah. e, na tukampata kwa jinsi ya kristo kwa hiyo nafsi mbili za mungu zika zikakutana sisi macho akamona kristo neno la mungu tunaliona ndio kristo na roho wa mungu anakaa lakini biblia nasema macho yetu haya hayana uwezo wa kumwona mungu baba sawa ni macho machafu. Kwa hiyo bado hatuja kamilika mpaka utakapovua hii damu na nyama. Bibi nasema katika kitabu cha eh, cha wa kwanza na mga tano, mstari wa lango 15:50. I'm seeing. Anasema 50:51. Anasema damu na nyama haziwezi kurudisha ufadha mbili. Eh. Kwa hiyo hii sehemu hiyo ya kwanza hiyo tioipata ndiyo kipande cha mbinguni, ndiyo malipo ya mbinguni. bibi nasema atakuja kutufanyia ukombozi kamilifu yani ni kama naikuja kumiliki kabisa tutakapokuwa vua hii miili inayoharibika na kubalishwa ile miili naweza kusimama mbele ya baba wakaelewana miili ya utukufu Biblia ya King sina nitumia neno glorified bodies au miili iliyotukuzwa eh leo hii hata huu mwili ufanyeje hata kama ungekuwa unalala unasoma Biblia na kuamuka unasoma na nini bado huu mwili tunasema haiwezi kumpendeza baba kila itopo leo lazima tutakashuli lazima tutakashe kusugishi kuchafuka Ivi, Hivi hivi waniulize mtu akiwa ameoga uchafu unakuwa umeisha bado. Hakuna sehemu nayo bado kimechafuka. Je, huyo mtu anaweza kumlinganisha na mtu ambaye ametoka kugaanga kwenye matopi Hapana, au kwenye matope ni mchafu zaidi, akiende hata kwenye shuka lile utalitupa uwezo kwa alifuata. Lakini vile vile mbele za Mungu ni kama watu waliooga tunaoga neno la Mungu kufanya nini bado Tuna tunaacha na ule uchafu mbele za Mungu bado hautoshi kutupa haki mia kwa mia. Kwa hiyo tunatafuta ni, ni kama mtoto. Mtoto aliyefaululu oh Tanzania nzima oh, kwa kwanza anakuwa amepata max 1000 kwa 1000. Kirogoro maxi nyingi kazi yake. Mbele za Mungu uwezo kacha hata max 1 ukahesabiwa mbele haki mbele za baba. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa tano. arabuni ya roho au tangulizo wa malipo ya awali enlist of our purchases wiki ukiriopita tukaona thawabu, Kitu cha hukumu cha Kristo au kitu cha thawabu cha Kristo. Ile tulisoma katika mlango wa mlango wa 5 mstari mmoja tu ulikuwa mstari wa 10. Wao tulihubiri mstari mmoja tu. Eh, pamda wali sali moja. Leo tunazuhubiri mistari mingi kwa pamoja. Tunatoka na vyote vimeshikana. Emjiulize eh, kwamba umepatarabuni ya ro tuka nunuliwa na Kristo tukaitwa wana wa Mungu hata kama ni wakosefu kiasi gani kwenye ini hili lakini bado majina yetu yameandikwa Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika Luka 10 walipokuwaje rudi kuhubiri ameshawapa nguvu wakamwambia bwana tumemwona nasema mpaka mapepo yanatutii he kama ngaraza wenyewe jinsi ambao wamefika yani wanakima cha mbinguni labda na leo yu, maka nimewapa na. Niwapa mablaka hapo. Lakini anawaambia msifurahie kwa sababu mapepo yanawatii. Furahieni kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. <tos> kwa yu, majina wasio na yoyote ile. bado Lakini tunapambana kile kipo hapo. Eh. Tunataka kupambana. Ni yetu, ni Kwa hiyo tukaona hayo masomo mawili, Arabuni ya roho na soma la pili au kiryo pita msari ule wa 10 tukaona thawabu au kiti cha thawabu au kiti cha hukumu cha Kristo ambacho eh, kile tunacho kifanya mfano tuliotoa alikuwa ni nini ni kumpa mtu wa Mungu au mtu yote mwenye uhitaji kwa jina la Yesu hata kikombe cha maji cha baridi tu lazima kombo hicho tu peke yake ile thawabu nitailifa haiwezi kasahuliwa kwa hiyo kuna bambo tunatokea na tukatumia ukotwa kwanza mlango wa tatu tulipoona kwamba ni tunajenga nini katika ufalme wa mbinguni. Wewe ulize. Leo hii uzome same nyingi wanadamu wa Kristo badala ya kujenga ufalme wa Mungu wanaubomoa. Mtu ni Mkristo anapotembea na mangongo yake na makali yake yako yake yako nje anaubomoa ufalme wa mbinguni. Hakika kabisa anaubomora sema hauwezi kubomoka kwa so, sababu una nguvu ni ufahmi wa, wa, wa wafalme lakini anaudhoofisha kuna watu anawafungia milango Yesu Kristo alimwambia Mafarisayo akasema ninyi mnasimama mna mlangoni mnazuia watu ninyi wenyewe hamuingii alafu na wanaotaka kuingia hamwaruhusu akaingia uyo mtu hau, hau, hau, haubomoe wa mbinguni haleti kikwazo Je mimi asemamba kwazo hayana budi Lakini, waka, taku, amba, amba, kuja huko Kamlanga saba Lakini wale wakataki ambao watakuja kwa ajili yako. <togu> eh, hebu ngoja yajulishe Yesu Kristo. Labda tuhame kidogo. Tutarudi kwenye hilo somo. Hebu tu -tu tuangalie maisha yetu kwa kadri tunavyoweza. Hatuwezi kuwa kipazo cha fanya mabibi. Nini kauli zetu vipi? Uongo wa mdomoni je? Na kadhalika. Kwa hiyo Tunapoenda katika sehemu ya tatu ambayo tumeona kitoa yake ni mabalozi. mzuri anafanya kazi ile aliyotumwa. Magia unapotokana na balozi nani mwakilishi. Hivi ukua na mwakilishi wako akaenda akafanya vitu ambavyo hutaki wewe, atakuwa nakusaidia, atakua, na, kusaidia, atakua na, na fikiri hapa tuna Ukienda umetuma ukawaakilisha mtu kwenye kesi, wao kaona sema vitu ambavyo vinavitamfungisha, vitamfanya afunu. Utakiona malizo. Amina, eh lazima tuwe mawakili halisi wa Kristo tufanye ambaye Kristo hatutuma, Kristo hajatuma mKristo kuva nusuuji hata kidogo Kristo hajatuma mKristo kuwa mbea, kuwa mchonganishi kuwa mdhurumati mtu wa kudhurunud hivyo vitu ni nilikwazo katika formula ndugu kwa hiyo tuwe mabarozi sahihi eh Emm leo taona pingezi ndani ya oo au hiso au ambassada. Kipegeza hapo anasema utumishi wenye kumtukuza baada au Kristo. Makrisi yote lazima kupe na uliyempa abebe biashara yako lazima akupe nafasi ya kukuinua kufanikisha, lazima kumfanikisha Mungu wetu. Leo kwa Kristo membaki na kusali mdomoni tu maneno elfu 1000 tu. kazi yao Amemaliza. Vipi wewe ni mama unazaa watoto unao wale watoto wako na miaka kumi 10 unaohakika wanamjua Kristo. Achana kwenda kanisani, achana kwaomaona Biblia, ha? lakini wamilikiri jina na Yesu Kristo. Wewe ni baba familia yako Inamjua mu kazi ya baba yo hiba baba wengi kazi yaoni ni mipira wanakuta anajua kulipia tu DSTV kifurucha chara kimoja na ngapi era nyingi sana anakuwa anatoka liga ya Uingereza na ya Jermania anatoka na mipira mingi mingi ndiyo nakulisha nyumba basi baada na kipengele cha pili kinasema mabalozi wa Kristo wenyewe maana cha ja, kwanza kwetu tunaotoa tumishi wetu uweze ni kama ubarozi wetu uwe mzuri utimize maksudi ya kuwa barozi kuchaburua kuwa barozi wa eh, lakini na na, na habari za ubarozi wetu ni hoja moja kimsingi tunaona utofauti kidogo lakini wote unajenga hoja moja kwa masisi ni wa wakirishi wa kristo Emtone katika vile vipengele kwanza ndio hicho kanisa utumishi wetu uwe kwa ajili ya bwana na sio kwa ajili yetu wenyewe Hebu mmoja anouliza swali wewe ulioko hapa tu wakati mwingine unaweza kujibu au katafakari. Hebu angalia imani zake Kristo zinavyoenda. Unakuta mtu na kanisa lake au labda ni mchungaji tu uko ndani ya kanisa makanisani makubwa makubwa ambayo yameenea ya, ya, ya kila sehemu. Ukiangalia kabisa huduma inayoendelea ina ina pale ni kama inalenga kumfanikisha yule mwenye kumiliki na, na wakati mwingine na yake na familia yake labda mwingine unakuta amesha mtangua na mke yake ayashakuwa na mtumishi mwenzake yani unakuja ni ni family business eh lakini neno la Mungu linahubiriwa lakini utakatifu unahubiriwa lakini kuna makanisa mengi unakuta ni kwa mchungaji fulani anayejulikana ni fulani ni mtu yaani wewe unaweza kesi kwa ni kwa Kristo eh kwaana sema sembini kwenda mlangu wa WhatsAppa. Sema kama vile hatujulikani. Ili kana kwamba hatujulikani. Eh. Tupo tutotumika. Kinachoonekana ni ule utumishi wetu kwa Kristo. Usikiliza Utumi... vizuri ujumbe tonando kanako kwenye ile eneo. Utumishi wetu, uKristo wetu, uwe ndiyo ndio kinara. Ndicho kinachoonekana zaidi kuliko sifa zetu sisi kama sisi moja mmoja. Una mtu mwingine eh, unakuta fulani ndio anajua kuomba sana. Hapo kinachojulikana ya ni yale maombi aliyaoomba au ni sifa yake yake ni muombaji. Eh. Kwa hiyo Yesu alifika sehemu fulani wakataka kumkamata afanye mfano. Kisomo katika matendo 18. Eh. Marko mlango wa ngapi unafikiri wa, wa saba, wa tano hapo katika. Eh akakata akajificha katoka katikati yao wanadamu vile vile watataka wakutukuze usikubali kutukuzwa na wanadamu eh petro alipofika kwa cornelio mlango wa 10 wa kitabu cha matendo ya mitume cornelio akataka kumwabudu na kuminamia na kumlamba miguu leo hii wanalambana miguu wana wanaabusu migu, wana, wana pete petro akasema petro akamshika mkono na inuka mimi na mimi ni kama we wote tuna matatizo sasa sema tu kuna huduma nimepewa ni ilete sio hapo. Eh. Kwa hiyo tusiji, utumishi wetu Kristo wetu maisha yetu utumishi sio lazima nitaeleza leo labda ni somo la leo baadaye. Utumishi sio kusimama kwenye madhabah. Utumishi ni ule ukaminifu wa maisha yetu ya Ukristo ya kila wakati. Nini tunachokisema. Nani tunamwambia ujumbe wa Kristo? Ni minendo yetu. Tuliona sema hii kwenye kitabu kwamba sisi ni barua kwamba mtu hata toka kuna watu hata kama wasome Biblia lakini wanakusoma wewe wanaanisoma mimi. Mm -hmm. Eh wakiona tu wanasema kumbe mKristo kumbe yule mkristo ah hasome upendo katika Biblia anasoma upendo katika mimi na wewe. Nipo anapouona. Eh na swali nalo Huyu aliyejifunika vizuri mwili wake haoneyeshi maungo yake Amba mwislamu kwa sababu atakapoaona huyu anayetembea nusu uchi atasema na nataka niende kwa Kristo kwa nusuuchi kama yeye hata siku sikumwona hawezi hmm. akina na atakuwa amepotoka Hapo ndo mtu haya Uvaji wetu sio barozi mzuri kabisa katika Kristo e. eh Mtu ndio sasa katika ile mistanuni sura na hapa basi tukijua hofu ya Bwana twawavuta wavuta wanadamu lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu nami kuwa tumedhihirishwa katika katika dhaamini zetu pia Paulo na mioo wa wa wa, wa, wa, wa, wa mimi na wewe leo hii na dunia nzima e, anasema kuna hofu inayotokana na hiki. Hu msali anaanza na neno basi, basi ni kiunganishi. Ni uwezo kaanza na neno basi. Katika kuongea lazima kutokao nginje tushatokee. na hoja za wiki iliyopita tulizoziona, alipomnginea kiti cha hukumu cha Kristo, amacho tulisema ni kiti cha thawabu cha Kristo. Eh? Kwamba eh mambo tunayofanya maisha yetu ya Ukristo wetu utapimwa semu anasema utapimwa kwa moto kama ni dhahabu au fedha au vito vya thamani au ni majani na manyasi eh anasema hali hiyo ya kwamba kazi yetu itapimwa ivi wewe niulize watoto waliosoma shule au wanaosoma shule au waliopitia shuleni ukisha amea kwamba kuna mtihani yondoki ndoki ndo, ndo hukumu kukata maneno nani anaweza nani hawezi nani mtegeaji nani si mtegeaji Ule yani ukishatangazwa mnaanza kucheka mnafurahi asali kabisa. Iko safi. Au mnaanza kidogo kupani. Ehe wa uguua anaanza kuugua wako kimbia ushari kwenda kuomba kakaratasi. Mtariuko kesho ni kwasijiandaa. Na ase hemu niandikie kakaratasi uniandikie kwamba nilikuwa nimerazwa wiki nzima. Wewe una onionze. Kwa kwa nini? Ndio inasema basi tukijua hofu ya Bwana kuna ka hofu. Tunaposimama mbele ya Kristo lazima wewe mwambie Kristo mzuri ana hofu ya Mungu. Mm. Eh. Kristo mzuri ana hofu ya Mungu. Eh. Anasema kwa sababu tukijua hofu ya Bwana tuwawavuta wanadamu. Kwa watu wanadamu ni nini? Ni kuwaita katika nuru ya Kristo kutoka katika giza. Paulo anasema katika kitabu cha Matendo mitume Mlangu wa sita alipokuwa anatoa ushuhuda wake kwa maana ya mwisho. Nafikiri alikuwa mbele ya ya mfarma Agrippa na na na, na, na, na, na Festus akaambia akasema mimi bwana ilikuwa naenda Damascus kwa hapa hizo taifa kwa nimesema kwa marata anasema ni kapea ujumbe kwamba niwatoe watu katika giza niwarete katika nuru ya Kristo anasema basi mfalme Sikuweza kuweza kuyakaidi maneno makubwa kama hayo kutoka mbinguni si ku ni singeweza kuyakaidi ni ilibidi nianze kufanya hiyo kazi mpaka mnanonyo nimefungwa eh hivi mnanonyo nimefungwa ni kwa sababu ya nini ni kwa sababu ya ule ujumbe niliopewa ili nilazimu niweze kutimiza ule ujumbe basi tunaona kwamba tuna tuna, tuna tu, kuna hofu ya Mungu kuna hofu ya Mungu katika na mashetu lazima wewe una hofu ka mungu eh yani lazima ya, yame yamechanganywa kuna upendo wa Mungu na hofu ya Mungu hapa eh lazima tuwe na hofu ya Mungu na tunajifunza somo la hofu ya Mungu mnakumbuka eh um Anasema tunavuta tunawavuta wanadamu tunawavuta wanadamu kwa hiyo wanadamu ni nini ni kwa habari za Yesu Kristo eh mmsome kwa to katika kitabu cha Yuda Yuda mlango wa kwanza ustari 22 Yuda 1 22 Yuda 1 22 anasema hivi Wahurumieni wengine walio na shaka mmoja ambemta anaenda kwa Kristo haendi na mashaka eh na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto. Hapa ilikuwa ongelee ile moto wa wakuni wa kawaida. Ni katika ili hali ya hukumu na dhambi na kutengwa na kweli ya Mungu. Kwa kuwanyakua nduko kuwavuta nduko kuwa opoa. Eh. Mm. kutoa njini, ndio haya mahubiri tunayotoa? tukimaliza hapa tunaarusha ujumbe. Tuingeza kukaa tu sisi wenyewe katusebe. Kinyi tukitoka hapa, eh, ujumbe wote lazima tuupeleke. Wanadamu huko huko, huko wanakoona biashara za mtandaoni. Huko huko wanakoona eh tama za mtandaoni. Huko huko waone na ujumbe wa Kristo. Eh? Eh, wahurumieni wengine walio na shaka. Na wengine wakueni kwa kuwanyakuwa katika moto na wengine wahurumieni kwa hofu Ndiyo hofu ya Mungu. Eh. Unaona kwamba neno la Mungu unasema kitu kimoja. Mkilichukua hata vazi, mkilichukia hata vazi leo tuona uchafu Na dami wa mwili. Anasema wakati tuko tunawa tu bokuo wengine tunawapo ujumbe wa Mungu na sisi wenyewe tujiangalie kwamba unajua wakati mwingine mimi nimeshakutana kuna watu wengine anataka mwanze kuhubiriana injiri wewe unamhubiri kweli naye anakuhubiri kweli yake usipokuwa makine, anaweza kukupotosha na ukijikuta ni kama unamvuta naye na kuvuta e. usipokuwa umekaa imara unavutwa na yeye wewe mimi nikupe ujumbe mwingine ukiwa na neno la Mungu ukajikuta hujawa na nguvu vizuri eh, aussi kwenye mjadala katika baadhi ya maneno ya watu. Aya mm. e, anawambia ni neno la Mungu. Bana, unaweza kujikuta niko ulikovutwa. Mm. Hata mimi wenyewe na maneno yote haya mnayoona na yanini. Sio kila mtu anampa muda wa kuanza kunipa injiri yake. Kweli kabisa. Unaona mtu anaanza anakuambia kwamba e, mjadiliane lakini hoja yake ya kwanza anakuambia Yesu sio Mungu. Mtaanzia wapi? Hakuna cha kutatumu mtakatifu. Uyo mtu mtakao kwani mjadiliane. Usipokuwa makini atakuvuta kule. Eh? Na mara nyingi kwa wangu. mjadala wa kiimani huo hauna faida. Kwa nini? Ni mawili. Ama kweli inahubiriwa inapokelewa. Lakini kisha anja kusema kwamba kuna kwa, Kristo ana kweli moja tu ukishaona wote mnasema mimi na mamini Kristo na yeye anamaamini Kristo alafu mna mna mnabishana hoja za Kristo ujue hapo kuna matatizo sana sana mnachoweza kuwa mnafanya kama mnajadiliana Mwe mnaongezeana uelewa wote mnaongea hambishani na hambishani wakati wengine sio mbaya moja kwa moja lakini ulio mwingi hauna eh tija kabisa ona tiji. Eh, bunasema hakuna mtu anaeleza kuja kwangu, anaba, neno la Mungu nasema kwa kuja kwa Bwana asipovutwa na Mungu. Kama kuna mtu ambaye kweli analitafuta kweli, ukimpa neno, kama alikuwa na hoja hoja zake sio atatulia, atajua kwamba hapa ndiko na kuvutwa. Sio tunaoongelea habari za kuvuta. Eh, tunaoongelea habari za kuvuta. Na anaasikia maneno, anasema basi Eh to kijuu hofu mtu avutoa wanadamu lakini tumeidhihirishwa. Anasema tunapovoktana tunavutoa wanadamu ni kwamba sio kwamba ni kwa hoja za kusimama kwetu hapana. Ni ni kwamba tumeidhihirishwa. Yaani ni ni kwamba tunayoyanena tunayotenda yana kibali cha Bwana. Yana kibali cha Bwana. Naomba mimi hapa kaanza kuambia jinsi unavyotakiwa kuishika sabato ujue hajadhihirishwa na Kristo. Haiko katika ile kun. Atasema lakini atakuwa hakwambi ukweli wa Kristo. Hjadhihirishwa na Mungu amesimama kwa kujikinai mwenyewe. Anasema nami natoea ni kuwa tumedhihirishwa. Anaasema wakati nilikuwa nakuhubirieni nime kwa Mungu nimepata kibali na tegemeana kwenu ndio imepata kibali. Hakuna kitu ba kama kuhubiria watu ambao hawakupa kibali. Kami. Eh, hata kama ungehubiri kweli kasi gani, itakuwa kama vile unatetereka. Lakini ime tupasa kuhubiri Ngozi mwamwambia Ezekieli anasema wakubali wasikubali wewe wabie kweli. Eh, inge inge pendeza iwapo tukipata tukidhihirishwa mbele za Kristo na mbele za wanadamu lakini ikitokea wanadamu haja anasema sema tukiona uwe hawaelewi basi ya mimi ibaki na kumbukumbu kwamba ili neno nilisemwa mstari wa 12 nasema maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yenu ili mpate kuwa nayo mbele yao waleojisifu kwa mambo ya nje tu wala si kwa mambo ya moyoni. Anasema sisi hatuko hapa kwa ajili ya kutafuta sifa. Eh. Anasema ikitulazimu ku hata mkituita kwamba pale anasema nyingine anasema ah yule mtu ah djikaza djikuhubiri eh anasema hata kama maneno yangu hayana haya yanapangwa vizuri si kuongea vizuri lakini kwa maarifa sipungukiwe. Mm -hmm. E sipungukiwe maarifa. Unaona mimi inawezekana hatuje kuimba vizuri hapa. Inawezekana hatuna huduma nyingi nyingine kubwa na maonyesho na nini na mavazi na majengo mazuri lakini ninapokuja kweli na Mungu tunayo. Amen. Mm -hmm. Na hapo ndipo tulipoitiwa. Eh na hapo ndipo tulipoitiwa. Mm. E. Eh ule wa, wa kumi na, na mbili twende haraka kidogo. Naona kama muda ma, um, wananiacha. Maana anza hatujisifu wenyewe. Eh habari za watu wanabeba neno na Mungu huku huku wakiwa na na sifa za wanadamu. Amjayo kwaona. Anatakiwa aitwe ikiwezekana mpe sifa za kweli. Huyo ndiye nabia wazidi wote mkubwa. Eh Huyu ndiye anaweza kaja peke yake akatoa aka, aka daraja sijui la nini wengine wako chini. I, iki hii zame anatoa mpaka upeleke kwa papa ndo anaiitoa tu peke yake. kusikia buski dini za namna hii. Za jamu kabisa. Ndio. <coughs> eh, bado eh. sema si, si hata kama hatujulikani majina ili mradi tu anajijuekanana na Kristo. Eh Yohana madradi wilitaka na Yesu. Wakamwambia kwenye Yohana tatu pale mshon mshon. Anamwambia yule mtu yule mbatiza yule wewe si ndio umebatiza umempa na heshima na nini? Eh, sasa hivi yuko anabatiza watu wengi kuliko hata wewe. Yaani ameshakuwa maarufu kupita Wanamwambia. Lakini mpina sema yeye mwenyewe alikuwa abatizi. Yesu alikuwa abatizi. Onyesha kwamba wokovu sio Aliku, Yesu alikuja kuokoa hakuja kuokoa. Lakini hakuja kubatiza. Hakubatiza mtu. Eh, kutakuwa mtu kwamba ubatizo sio sehemu ya work off eh azima nikuja kutafuta na kuokoa kile chopotea lakini hakubatiza na mtu hata mmoja watu <laughs> wamwambia au sio ubatizo kuja wokoga <laughs> anakosa hata anaji kidogo watu wakataka kumchonganisha Yohana mbatizaji na Yesu wakasema yule mtu liye, mbatiza, juzi juzi. juu tutayaacha kupita azima mimi msimsasa ndo frai yangu umetimia yani nilongo na kafuta hicho eh eh yeye yeah, i look at eh, mimi ni wale wabibi, au Kristo na dini zao na wachungaji wao na wakuu wao wameinuka juu na majina yao ni makubwa ni wachungaji wakubwa ni reverend, ni mwahashamu, ni mheshimiwa, ni baba mtakatifu Kristo yuko kwenye mavumbi ya miguu yao wanakanyaga chini. Nigeria. Amin. Nachukua maneno haya tu asheni. Msairi wa 10 na, na ingezo kusema maneno mengi kwenye mstari. Tuli msairi wa 13. Na Nasema maana ikiwa tumerukwa na akili Zetu ni kwa ajili ya Mungu aukiwa tunazo akili zetu timamu ni nasema, kwa ajili ya inasema vivyo vitakavyokuwa inawezekana wakati tunahubiri tukaonekana tumerukwa na akili wakati mwingine tukihubiri jamaa yule jamaa anapiga kelele wakati mwingine nikuwa na kimzala na muda nina hoja nyingi sana za kusema mm -hmm. eh anasema kama itaonekana tumerukwa na akili tunamwonyesha kama tumekuwa anasema Paulo alifika sehemu fulani wakamwambia kwao akina Festo hapo na na, na gripa, wa Agrippa kwenye mrango wa sita. Wagewe ni Paulo, mimi niko na akili. Kusema kweli, unijumjua sana Mungu kwako, umekufanya mpaka kama unakuwa cheese fulana. Sema Paulo mimi mimi, a, aima mfalme mimi si cheese, wala si yuko naku. Niwe mtu hamjaniele. Of course matizi wapo. Yala tusiji juzi tukutana katoto ka cheese pale hospitali ya Mbuyuni. Ngoa cheese kwa kini kama bende za gabara. Aina tu semeni hio. Paul anasema iwapo tumerukwa na akili msari wa tatu. Kama ni kurukwa na akili kama ni tuko sahihi wote vile ni kwa ajili ya faida zenu. Mm -hmm. Eh. Kama tutahubiri wakati mwingine kwa ukali au wakati mwingine kwa msitizo kupitiliza ni kwa ajili ya faida ya roho zenu sura kumi 14 sema maana upendo wa Kristo wa tubidiisha. maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote bali walikufa basi walikufa wote sura wa ya tano tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasio hai tena kwa ajili ya maisha yao wenyewe bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafuka kwa ajili yao ni maneno mengi kwa pamoja lakini mwaja ni afafanua lazima upendo msana kwa mimi upendo wa Kristo wa tubidiisha. Yaani kile kitu cha Yesu Kristo kuipenda Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu aliyopenda ulimwenu. Eh ule upendo mkubwa. Anasema hakuna upendo uliomkuu kupita huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya fikizake. Kwa ajili ya watu wengine. Uno upendo wapi? Anasema hilo pendo la Kristo Kuwacha uhai wake akaja kadhalilika akauawa Biblia inasema akakaje hana bakulipa jehana mlanguni na akapo kwa, kwa siku tatu mchana na usiku lazima hiyo hali hiyo upendo ndio unao unao tubadilisha tu, tu, tu, tu, tu, tu sipungue moto una tubadilisha wewe nakuuliza mperson na nisikilize na mimi mwenyewe najiuliza swali lile ni nini kinachotubadilisha katika maisha yetu sababu kuna mtu mwingine usipojitafuta kitu cha kubadilisha kukuhimiza unajikuta kesho unajitwa mambo ya Mungu umeeka pembeni na hasa dunia Je tena uko macho. Shetani, Shetani akikuona hurudi nyuma umesimama huko ushabiti. Lazima utatafuta kitu fulani cha kukata, kukukata speedi. Ni nini kinachokwewe kuambia? Ibada, kusanyiko la ibada kama hili, lazima likubadilishe. Na mtu anaweza mkubaliana mimi unaweza ukajikuta nguvu imeisha na nini na nini lakini ukiijwa kwenye ibada nguvu inaendelea ina ina kuwa imeisha. Una regain na tena neno la Mungu tunalo soma majumbani mwetu ile la baba kama upo ama kama ndiye mwenye mamlaka pale wote vile kama baba labda hayupo au wote yule mkubwa pale wasomee watu wako neno la Mungu jifunze ulihubi na Mungu atakupa hiyo nguvu Weze kuhubii hiyo hivyo vinatubadilisha lakini vile vile anavyokuwa na viongozi hapa ni watu wanaopotea Watu na upo Hakuna kitu kinachoniuma wakati mwingine kuona jinsi kama Tanzania. Kuna amani. Watu. kuna amani leo, vina hivi lakini kumjua Kristo Kuna kufa na kufifia kila siku kinachotokea kila siku ni mao, ni maonyesho tu ya Ukristo. Hivi vina tubidiisha. Pendo la Mungu atubidiisha pendo wa Kristo. Anasema na, na anasema Anaunganisha na hoja nyingine zime imeshikana shikana hapo. Lazima kwa sababu mmoja alikufa kwa ajili ya wote na wale wote wale ili kusudi waishi. Kristo anakufa ili kusudi si tuishi. Anasema na basi kule kama tukiishi wote kwa sababu aliyekufa, maana Kristo, tusiishi tena kwa ajili ya maisha yetu, tuishi kwa ajili ya huyo aliyekufa kwa ajili yetu na si tuishi kwa ajili yake. Ye kafa kwa ajili yangu na wewe, si Mimi na wewe tunapoishi tuishi kwa ajili yake na ye. tunapeana. Amen. Kwani hivi ni kanuni nzuri pia hata katika maisha. Eh nicho ni mzazi na mtoto wake wanatakiwa fanye. Huyu anamtendea fulani mambo kwa mtoto wake na ye baadaye uzeeni ni kuna kitu anaweza kumrudishia. Okay. E, eh. Kwamba Kristo katufia tukawa hai basi uhai wetu tumbe ye. Mm. Ndiyo sio. Mm. Eh. Niicho anachosema. Eh, niicho anachosema sema. Ngoja msali ule wa kumi na tano na kumi na na na na Kumi na, na, na, na, na 15. Eh, pendo wa Kristo. Lakini leo hii ni nini kinahubiriwa kwenye makanisa ya wa ya makanisa wa nadabu? Pesa. Pesa inabeba uzito mkubwa sana sio neno wa kristo sio ule wokovu unaoamini kwenye makanisa yanayita wokovu neno wokovu ninaweza likakama lika, lika, hizo mzima harijaguswa hemo ongelea pesa wanaanza na vitabu vitabu vya madeni vitabu vya ujezi vitabu vya nini kuna vitabu vinafunguliwa vya, vya fedha pesa ya dunia yawabidiisha Eh. Ah. Ni kweli sio kweli. Umaarufu wao binafsi unawabadilisha. Eh niko hapa malengo yetu tuweze kuwa tuweze tu tu, tu kama wana Mungu Mungu. Vitu vingine eh. vitu vingine vinawabadilisha. Toka sasa katika makanisa, Nene katika familia kwa familia vitu vinawabadilisha nini Brudani eh vitu kama hivyo wewe unieleze nini kinacho yanakiachokubadilisha kitafute na sio lazima kio kimoja of course lazima kudengwa ya neno la buona mbona bweh hii ni kweli huwezi kaipinga unaweza kama unataka kukataa kuisikia, Sio semi kwa nini mloku pa pa huko duniani. Na ita itakaa huko kwenye mtandao kwa muda mrefu. Mm -hmm. Eh, wata wata pinga. nini? I don't care. Ka, yesa sema, na sasa yeye alimwambia wana futsal kasema, "Iwaapo neno langu wakalipokea. na yakwenu watalisikia kiraisi." Neno la kraiso alikusikia kwa wepesi. Yei mwenye mwenyake ninena kwa kinywa chake. Eh. Mm -hmm. Kinyi kwa hiliendelea kwa kweli. Mm -hmm. Eh, tome tu mungu uweze huko kwenye iwezo kuwafikia wanadamu wengi atakaochagua wachaguo. Mtunagainjio sura ya sita Nasema hivi. Hata limekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili ingawa sisi tumemtamoa Kristo kwa jinsi ya mwili lakini sasa hatumtambui hivi tena. Bara zima ni ni msari kidogo unaanza kukaona paueleweki lakini wewe ni useme pia kwenye king james sio sawa henceforth now we know man after the flesh yea though we have known Christ after the flesh yet now henceforth know we him noble unajua kwamba maisha yetu huduma yetu ya imani haikujengwa juu ya miili ya wanadamu. Vitu vile tunavyoviona. Anasema hata Kristo mwenyewe hayupo tena machoni petu. kwa macho ya nyama, kwa mwili wa damu na nyama. Anasema lakini kuto kwamba Kristo hayupo katika di macho ya, ya nyama, bado hakutunyimi kumhubiri Kristo mfufuka kama vile tuko naye leo hii. Anasema tazama niko pamoja nanyi hata mshwa dhari. Haya na kwa jinsi ya macho nyama. Alikuwa anachukumusha kwamba imani yetu isijengwe juu ya vitu tunavyoona ukubwa wa kanisa, Uzui wa rangi, sinema zingiira. Unaona hapa kanisa unakuta watu wamepaka unafikiri labda hapa ni uwanja wa nenge au ni wapi? Na mengi. Ya mimi kuna wengine walikuwa wanapaka hapo. Baada baba lao kufa la Nigeria hapo nyuma wametawanyika hawapo tena. Wame ni kama ndiyo kujua ya mwanadamu. Kuna kuna magari mengi mnakumbuka? Ah ndembo moka naaona alipokufa mwaka 2021 kwenye kwenye corona si alikuwa amepanda juu kwa ina kulima kwa hiyo malaria corona sio <laughs> yule banaye ndo akapotee hapo eh. Of course mkanisa huo aina kuswa sawa ne, ne, sheta na shetani yuko kazini hata Yesu aliambea kwenye ile makanisa saba yale Ah, angalia imalisha vitu hivyo ambavyo vimesalia vime, vinaelekea kufa. Uweka nguvu tena. Chochoe huo moto unadhimika huo. Lakini kile kelseo cha kwamba Mungu wenu anakufa anaku, huko Nigeria. Wiki inafu hata mnakufa wote, mlipopotea mnafunga milango mnaondoka. Kwa kweli unajua kwa sababu hapa hakuna hapapo, wewe sio Kristo. Paradiso hata kama hatakoma hatuoni Kristo, hatuoni tena kwa macho. Lakini neno lake imani yake ndipo inaendelea kutimua moto. Hijiacho anachosema kwenye mstari wa 16 au hatukuelewana. Eh. Mstari wa 17. nione kama kuna kitu kingine cha kinahitaji ku, ku, ku kufafanuliwa. Eh. Lakini vile vile tunaona hoja nyingine kwamba tusipotamboa watu kwa jinsi ya nini? Ya ya vinavyoonekana asaa tu kwenye mlango aliopita mlango wa 10 na mlango 4 tunaona mzara wa 10 na anasema tu 16 kwa Na sasa tunasivangahe vinavyoonekana bali vitu vinavyoonekana kwa maana vile vinavyoonekana vya muda tu na vile visivyoonekana vya milele sindio leo hiyo kero ya makanisa yao utakuta watu wanatambukana kwa kwa viao vyao hivi unakuta kuna kiti cha waziri hii kwa vile ana hapa waziri na kikitake maarufu kikubwa cha tofauti ikitokea kaja waziri siyo kiongozi mkubwa kiasi gani siyo wabunge si... unao bara kwa vitu viyao hapo hatuendi kwa jini of course mimi nasema mwenye heshima mwenye heshima hupewa stahili heshima ya lakini janga katika kule ku, ku, ku, ku, kuabudu vyeo vya watu kumheshimu mtu sio kumwabudu kabisa Eh e, Mstari wa saba mstari maarufu sana mstari maarufu sana sema hivi hata imekuwa mtu akiwa nani ya Kristo amekuwa kumbe amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Eh, uni sana hutumika mbaya sana. Watu wanakuambia, "Eh, hey, mtu kisha poka, eh, ni mpi haja, tena tena labile, amani hii hii." Zao vinginevyo atakua unatakaona Bicha na Biblia yote. Haya jita kumaanisha ni kwamba eh kuna kitu kipe kinafanyika lazima mtu asipozaliwa mara ya pili ile roho yangu na roho yako eh ile roho yangu na roho yako ni pozaliwa mara ya pili ni roho mpya tofauti na ile iliyokuwa ilikupepo ya awali iliyokuwa imeanguka eh inakuja roho inaanza kichwa zao kwa roho ni roho inajawa kwa mwili ni mwili eh lakini leo hii eh Eh, bado tuta miili azoma nimpaka tutakapovua hii itakapo eh, hivi hivi hivi mwanaeweza swali mta kiokoka haweza ua ndo ina hafi tena na haini hata makabrini wakati wa kufika akazeeka au akafa akapata ajali ana kufa sio sasa katika upya wa Kristo miongoni mwa vitu ambavyo vinatakiwa vifutike ni mauti mauti ni kifo cha mwili hiki eh mtajihoga mwili ule ule unaenda kuona njaa mwili ule ule unaenda Ku, kufa vile vile na ile ile unaanza kufa uka zaidi ukakutana na shetani na ila iko kazi eh kwa hiyo tunapata roho mpya nasema nami Nitawaumbia ni mioyo wakati mwingine ina roho na moyo na, na, na, na nikilikuwa natumia kitu mokiki. Biblia inaweza kutumia ndapa moyo mpya. Eh. Ndapa moyo, lakini vile vile hata miili yetu na maeleweke. Hata miili yetu Mungu anatutaka tuenende katika, anatutaka tuenende katika upya wa katika upya wa wa, wa wa miili yetu, katika upya wa wa wa, wa nia zetu. Eh. Kwa hiyo kuna kitu kimoja macho ni shua Shua nini nini hakika ni kwamba tuna roho mpya kwa sababu amezaaliwa sio kwa mwili nao haribika nikwambie mwili sio haribika neno la Mungu la uzima. Petro 1:23. Eh. Lakini huu mwili unaendela kuumezaliwa kwa mwili kuzinazo haribika. Lakini mimi nasema huu mwili usiendelee kuitawala tena. Dhami siendelee kutawala katika maisha yetu. Eh mtu umeokoka ukiendelea kutembea na walevi wenzio utalewa upya utakao utakao kufanya pale ni kubadilisha njia kwamba kama nilikuwa ni, jioni zangu nilikuwa nazifanyia klabu fulani nitakuwa basi na, nazifanyia kwenye ibada samu Mungu Au nitakuwa nazifanyia nyumbani kwangu na familia yangu. Eh huo ndio upya ni kwenda katika njia tofauti na ile ya awali abaya haikuamini kwamba ndio utakuwa sasa umesha umeshinda dhami unavuta hapana kama ulipokuwa unakutenga kwenye klabu ya pombe ulikuwa unatukana unaweza bado utakutukania hata nyumbani kwako hata kama umebadilisha nje pamoja na eh, kwa hiyo ule upya kubwa no unaoendelea ni roho no lakini na miili yetu lajo kadie naweza kana katika njia mpya eh tuihimizwe bana sema mwili wangu ninaufanya nini ninaudhibiti nina, nina ninausurubisha eh hiyo kisoro sio kwa kuvuta roho yangu sababu vinavutana vyote viwili roho inavuta na mwili unavuta sasa kile chenye nguvu ndicho kinachoshinda eh kwa hiyo mwili ukishindwa na nguvu za kiroho sawa kiwango cha uharibifu wa mwili na uchafu nao na nini kinapungua kwa sababu ngu, nguvu ziko uza ziko, roho ni nyingi ziko rohoni lakini hii roho mpya na huu mwili wa zamani hatima zao ni wapi? Wako pamoja kwenye hii miaka ambayo bado tuko pamoja duniani. Viko pamoja. Amin. Lakini hatima yao vinaenda pamoja? Hapana. Waje laenda kwa Mungu Baba mbinguni mwingine anaoza na kubadilika kwa mavumbi ya awali. Usitegemei hicho kita macho kitakuja kwa mavumbi Kita kitafanya vitu vinye kufanana na vya mbinguni hata siku moja haiwezekani. Eh. Lakini tusiruhusu dami mi dami itawale katika miili yetu. Tushinani na hiyo na tulishinani kwa kuzisema msiipe miili do not uh, ruga ki James is kumwiki soe chaka neno ni ruga we give the provision usiupe mwili mazingira ya kufanya nini ya kuza ya, ya, ya, ya ku ya kuanguka katika dhambi emwagewe anoulizo kuna vitu vinaitwa pictures za ngono chafu mtu akienda akaziangalia kwa ameokoka utasema kwa sababu ameokoka hata ziangalia akatamani kwa vile tu ameokoka atatamani dawa yake upya ni kuto kuzikaribia hizo. Eh lakini akizikaribia atafanya makosa yale yale kama kabla hajaokoka. Ne, kwa hiyo naomba hilo neno uongo mstari nataka shida watu wanaotumia wanavotaka. Na lazima kwenye Biblia nabii wa uongo aweze kaenda katafuta kitabu na hiyo uongo hata aenda kutafuta mstari kwenye Korani. Ili kusudi wa kuhubiri uongo atatafuta huko hmm. kwenye tena tatafuta ule ule mzuri huo. Eh. Sali wa 18. Na Anasema hivi. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliye tupatanisha sisi na sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye aliyetupa alitupa huduma ya upatanisho. E, Hojeni reree kwamba huduma ya upatanisho wewe na Hivi tunachofanya hapa tuko tunajaribu kufanya upatanisho kati yetu na Kristo. Kuna upatanisho wa aina nyingi. Upatanisho jambo kubwa ni ule wa kiroho, wa kumwamini Yesu Kristo tukapatanana. Lakini kule kuhubiri kila siku tunashinda dhambi, tunapambana na dhambi. Eh, ni upatanisho wa miili yetu ili kusudi si endelee Mungu kiasi kikubwa. Eh Eh. Kwa hiyo tuna aliamatuna huduma ya upatanisho. Ana, ana, ana, ana, Anacho manager yule. Anacho manager ni, ni kwamba eh uh, ndio anapokuwa amekuwa Mkristo. Kuna namna fulani kama kweli tunashauku. Kuna namna fulani tutafanya kazi ya Kristo ya ku, ku. kwa sababu sana naofuata ngone ndio ananisha naofuata kusudi Tuweze kuona yule upatanisho ukamilifu. Anayefanya upatanisho ni Kristo mwenyewe. Ni Mungu Baba mwenyewe, lakini anatumia hili huu tunakufa pamoja naye, tunatawala pamoja naye. Tunakuwa katika kundi la wana wa Mungu. Kwa hiyo tunafanya kazi ya wana wa Mungu ya upatanisho, lakini haiondoe kweli kwamba mpatanishaji mkuu ni Mungu mwenyewe akiwa ndani ya Kristo. Eh eh msalwashi yaani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake asiwahesabie makosa yao naye ametutia ndani yetu neno la upatanishwa. naona kwamba kazi ni ya Mungu anaitenda ana nani ya Kristo lakini anaiweka katika ma, ma, kat, katika maisha ya, yetu tulio patanishwa naye Unapatanishwa na Mungu ukishakuwa upatanihwaje umeshafatanishwa Unaena na nae na wewe kufanya kazi ya kupa, kupatanisha wengine na Mungu. Hii naja na na wale wanaofanya biashara za mitandao, wanakuambia unakuwa mteja, unaingia kwa hela, wale wale wanaofanya wao wanafanya kwa utapeli. Ukisha ingia humo na wao kutafuta wateja wengine ndio sisi na hisa zako zinapanda. Mfano kitu tunaitwa kwa Kristo, katika ndoa ya Kristo. Tukisha itwa katika ndoa ya Kristo na sisi tunakuwa tena ni wenye kuwaita wanadamu. Ku si vizuri na hakuna faida ya mtu kukua na kumkaribia Kristo halafu tuka tuka baki hivi hivi. Kama una uwezo wa kumpa injili jirani yako na mtu mbali na nini. basi hakisho wale watu ambao wako ndani ya maisha yako. Kwa wakati mmoja mtu atakuja kuwa mzazi wa neema mungu wale ambao umewazaa kisha kwamba usiwape mzigo wa watu wengine kuwapeleka kwa Kristo wewe mwenyewe hata duniani wafikishe na kwa Kristo mbinguni kabisa ivi ngoe tuze kila mzazi angekuwa anampa injini mwanai akamfikisha kwa Kristo kama naye alivyopewa hii dunia ingekuwa wapi singekuwa yote kwa Kristo simple like that unoona watu tunachika biblia tunatoka nyumba paka nyumba tunalenda kufanya kazi ambao walitakiwa fanya wengine kwenye nyumba zao lakini ni ni, ni, ni jukumu pia tumepewa uh, eh kwa hiyo tunaona kwamba Kristo Kristo ni ni ni ni uwanja na na maana ni tuwe uwanja ni, ni wanda wa, wa upatanisho wa Mungu Eh anapitisha ndani ya Kristo na wale waliozaliwa na Kristo ili kusudi aipatanishe dunia na yeye. Eh. Kupitia ndani ya Kristo na wale waliozaliwa na Kristo ambao ni mimi na wewe. Anasema mimi ni mzabibu na nyinyi ni matawi. Hivyo wewe uliye tawi na mzabibu sio mzabibu lenyewe. Eh anasema na baba ndiye mkulima. Eh baba anakuwa anafungulika na ule mzabibu wake na ma, na matawi yaliotokana na ule mzabibu. Yohana mlango wa 15 sero kwa. Eh. Wewe ni, ni mzabibu mdogo, ni tawi la mzabibu, kazi yako anasema tena na matunda yanatokea zario kutoka kwenye matawi. Hayatoki kwenye shina. Eh, kwa hiyo Kristo mwenyewe kiangalia anafanya kazi katika dunia lakini kupitia vyombo vyake matawi yake mimi na wewe. Wewe uwe tawi zuri la Yesu Kristo. Eh, kabisa. Kabisa ukaza mwenyewe kuwa tawi nzuri kabla hujajaza huja uzuri wako kuwa ambukiza Maki kwa ambukiza wengine. Maana uwezo wa kuambukiza kitu ambacho huna, hata si kuambukiza watu kitu ambacho hatu. Hoja ya pili na ya mwisho ndio ile ambayo kimsingi inibebe ujumbe wa leo. Moja kwa moja nje inasema mabarozi. Yo hoja hata hiyo upatanisho ni ubarozi. Uwakilishi. Chris. Eh, barozi wa Tanzania mchini eh, Kenya kwa mfano, jirani wa Karibu anachokifanya sio kwa biashara zake sio kwa zake Ana kana anachofanya biashara sawa lakini yuko pale kwa masuala ya Tanzania. E, anafanya vitu alivyotumwa na Tanzania. Ni barozi jina lake ni Mwakilishi. Hakwenda pale kuendesha ma Vex peke yake anayo. Eh. Hakwenda pale kwenda saluni kushinda huko saluni za Kenya Nairobi kama ni kweli hao watu wote Hivyo yote zatafanya lakini kikubwa ni kuihakisha taswira ya nchi yake kwenye injili. Tunapokuwa mabarozi wa Kristo tunafanya kazi ya Kristo. Eh, sura ya 10 na eh wa ishirini anasema hivi. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo a, a, a, a, neno basi ni kiunganisha ilikotokana na huku nyuma aliposema habari ya nini kwamba ametia neno la upatanisho. Ne. Kama kuna mlango wa tano ulikuwa na hoja pia ya thawabu wikiliopita. Katika vitu ninavyoomba Mungu Kristo thawabu mbele za Mungu kabisa. Ni roho bila sokoleo. Sababu Mungu thawabu zetu tutategemea ni vitu vingapi? Ni, ni, ni, ni vitu vinavyodumu hata uzima wa milele. Amina. Eh, mwana hata kikombe cha maji ambacho unaona ni thawabu tu. Hiyo ni mfano wa vitu vidogo kabisa. Sio kikombe cha maji kinaweza hata kisi ha, any yani haki haki haki dumu hata uzima wa milele. Ni kama mtu Kristo anaamua akibipo ni mwaminifu Lakini kuna vile vitu vinavyodumu hata uzima wa milele. Ni roho za wanadamu. Mm -hmm. Vitu ambavyo Mungu, yani Emjiulize wewe ulize, watu watakao kuwa wamekaa kwenye harusi ya mwana kondoo Paulo naye akiwemo na watu aliowaleta ushaidi wake utakuwa unakaa naye pale pale Wewe mimi si sabato lipo tumemjua Kristo Ndiyo, lakini ni kwa ubaruzi wa watu kama kina Paulo wale waandika wa Kolosai hii na si kwa nguvu zao ni Mungu, mungu anasema ni Tazama niko pamoja nanyi hata mwisho wa dahari tunaenda kazi pamoja lakini nakutumia kutumia wewe kama chombo chao wewe ni kama punda ni kama farasi nendaweka naweka neno langu ninatembea paka kule mbali unalipeleka ninafanya kazi <tutu> wewe mimi ni nini utampeleka Yesu Kristo Turudi kwenye ile hoja je kuna angalau watoto ulio wa, ulio hapa injili au kawafundisha ucha Mungu na utakatifu au liwafundisha kuvaa uchi ne Sera washineno sema basi tu wajumbe wa kwa ajili ya Yesu kwa ajili ya Kristo kana kwamba kana kwamba ni mfano neno kana kwamba kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu twaawaomba ninyi kwa ajili ya Yesu kwa ajili ya Kristo mta, Mpatanishwe na Mungu Tunaoona baba anasema yaani ni ni ni itizazi if ni kama vile Mungu yuko anaongea lakini ana, anatumia kwa vinywa vyetu sisi Yaani mfano wake ni kwamba hivi kama hivi ninavyohubiri hapa ni kama ni Kristo ndiye anahubiri. Eh, yaani chukulia kwamba hiki tu nikipaza sauti. Definitely Siku kwa kije kwa mbele Kristo wenyewe kutakuwa na ukamilifu ndani ndani ya ya kuhubiri kwangu kuna ma, kuna mapungufu ya mwana damu. Lakini Kristo atafutiwa wakamilifu. Kristo anatafuta nini? Hakuja kutafuta wenye haki bali wale wa wagonjwa. Eh hey, daktari huwezi katafuta eh hey, nataka wale wale wagonjwa wote kama mbali njoo wale wa, wenye afya nzuri ndio kwa daktari si itakuwa Ita ina tamaa kwa hiyo hata katika udhaifu wangu hata katika udhaifu wako eh hey, kristo anayena na dunia yamkini hata kukaa hapo tu peke yako ili neno likasemwa likawafikia kwa wengine ni kazi ya kristo naifanya eh hey? ya Kristo Anasema basi tu wajumbe wajumbe ni nini? Ni wale watu walienda waliotumwa kwa kazi, ni mjumbe nimetuma ni Kwa ajili ya Kristo kana kwamba kwa mfano as if Mungu ana sisi kwa vinywa vyetu. Yaani kama vile tu ni Mungu vinywa. vinywa ni kichwa chake. Akiyamaana kifunga hiki. Akiyamaana kina kinaangukia kina kushoto huku mbali au kulia. Eh. Hey. moja ana sema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Ana msingi wa huu patanisho kuna kitu kililipa. Eh sio maneno. Kuna garama, kuna maana tunahubiri injili ya wokovu bure. Ni bure tu kwa sababu hakuna mtu alipii lakini imelipwa alesema ere kusudi uweze kuiondoa dhambi wewe wewe ni shule katika King james usiianze mm -hmm. ku kuipata eh au kuifafanuo kwa, kwa mhirifu wenyewe eh mstari for he has made him to be seen for us alisemwa pale ambapo sisi Biblia inasema sisi sio watenda dhambi sisi ni dhambi eh Miili hii haitendi tu dhambi kwa sababu yenyewe dhambi inakaa. Yaani ni dhambi yenyewe. Hiyo nito inani kinachosema. Yaani ngoma ni vitu vimeshikana kiasi kwamba huwezi kavitenganisha. Wana sema ili kuzudiwe kuvitenganisha lazima michukue mkamilifu Kristo azaje hiyo dhambi eh ili kusudi. aweze kuiokomboa hiyo dhambi. Eh lazima uiilipe kikamilifu Eh hu knew no sin ambaye alikuwa hajui dhambi. Amaanisha kwamba alikuwa hatambui kwamba kuna dhambi Alikuwa hajatenda dhambi hajui kabisa hajashikana na hiyo dhambi. That we might be made the righteousness of God in him. Ili kusudi kwa Kristo kufanywa kufanyika dhambi, kufanyika kafara kwa ajili yetu, maripo ili kusudi tuweze kupata haki kwa ajili yake. Huyo huyo Kristo. Ele kama tunabadilishana anatupa haki yake tunampa dhambi yetu. Kweli gapi sio? Eh. Kwa hiyo neno haya naomba Yesu anaenda ana pa hewani. Baada mm. katika mwelekeo yetu. ya ya tengeneze nia zetu ya ya ya, ya, ya zaa kitu fani. Hata kikoa kidogo siyo mi, hata mimi mwenyenda kuhubiri sio kwamba yanazaa vitu vikubwa sana. Eh. Wazee wangu wengi nasema nimehubiri karibu Biblia labda semu kubwa ya Biblia nimehubiri. Lakini yale mambo yote yanapitia kwenye ufamu wangu na natakiwa nianze mimi mwenye kuyaishi. Lakini nikiangalia nimekamilika kiasi gani ni padogo. Lakini papo eh. Lakini si vizuri kabisa ku achilia wazao wasomao mtasikia na kutupa. Mimi nasema atakaye sikia na kutenda. Eh. Hata la faraisho na mtari jenga juu ya mwamba basi tukuwa tumeshapa Mungu ameniachukua kwa ajili ya neno hili tunaomba nisi potee wani bali Mungu nikadumu katika mioyo kikakae kwa wenye katika mioyo yetu kusubiri kadhaa tena na pensako katika wote watakaolisikia leo na hata siku za baadaye Mungu of school hicho hicho tunako baada ya Mungu bila yake amen